Walker Africa Africa, Africa Africa Africa All systems go <laughs> Jose Miguel López, Kirola Zulaik, aixo Ego ardión Ego eh, ardión Gaur osteuguna Osteuguna Zergatikan, atzoa zazken, jai? Jai, txerriaguna, festa hingenin nah, Festa, inaz... parranda eta zingenen Gistorra jarko ditan, ah, lepo Errepikaduteen egin zikoendik Bai, eh? Maher txerra, lle gurdun Bueno, gaur zer, zer dugu? Gaur eh, udal gintzen, Kirola ekin, kultura ekin Gaur experimento gintzen dugu, gaur experimento guna zango dugu, eh? Oiga. Kultura eta Kirola, Kirola eta Kultura, bueno, badik, eh? Zergatxe, eh, nomalian hor... Eh? Ez zer zer bai, jakinak. Oiku zekusia. minio askotan, herrian, ze, zer dut. Bai, bai, betut di, betut di. Eta bueno, itxen dugane urtian behin hobita horako zeha, o eta bueno, aurkeztiko hitut, eh? Dere eskubira, e, hemenago, Josean. Josea, Josean, Josean. Oidu? <laughs> Ezbendi. Oiduk. Ezbendi. Bueno, kultura zinegotzia, eguardioan, hongi etorri. Egoardion, ongi torri, kultura teknikaria, eh, Josemi? Teknikaria? Zinegoz, ezkerri handakak. Bai, teknikaria... Ez, da, eta sande hitu, pixka bat, a berre... Eh, a berre, a geondut eh. jakine, torri. Bai, eh. digustu ah. datzok, ondo-ondotorri ezazte, eh, ondo-torri ezazte. Bueno, eh, eta ezkerreta, zandume eh, zela zeak, Josianek, eh, kultura zinegotzia? Aik, aixo, Egoardion. Gisier, ongi torri. Egoardion. Vale, ah. todavía torre, torre, torre, eso Torres alesonere. Va, está en el balilla eh? y está chiquita. Pues da. No le gusta tortena, eh? a la a la Berco. Está la. Pues, <ríe> <risa> <okay. risa> okay. Está bueno, eh quiero ir de coche ya, voy Con que Torre ir. Bueno, va. <risa> <risa> <risa> así goea. Eh, bueno, quiero programada, he ido todo un de cosas quiero bigar una cultura, ¿eh? Pordon, Quiero sin bocibles la. Sue que así conéis. Bueno, y batzuk, ez? Eh, dramazu carbono o así es con Mayatzan, supongo que es. bat se izan duen arte, 70.000 zan edo bueno, ni Kirola i dagokionez, pues bueno, e, Kirol kontseiliok ta intzugu gain arte, ba pizkat eh diru laguntza eta nola jungo dian. Hoi zeha elkarteko zilekin elkart eta haiekin hitzein eta negoziatu dugu pixkiat nola egin Zea irizpide eta hula baten bitartez, hau lehenko lehialditik antorri naho erentzi bada uh -huh. Eta momentu hontan ba bueno, e, diru laguntzai nola banatu ta kontuk, eta aurreko ontuk eta saltxasko askotan sartu, abaino. El honen sí. Elperdezil, deto ala saltxas, hor dugu, dugu, den, dugu denean, ez? Denetik pixkiat Bueno, itxoka bebiti, eh? <laughs> a ver, hazi, bueno, eta osasuntzuk Kirola, bejartzen Ba, eh? Egia esateko, oi ba, ba, ba. hartzunean zea, e, kirola aukera zabala dakago Eskertu behar da ez, hor dauzten eragite eta zea, parte hartzen duten guzti gari kiro pues, ba, Eta kirola egitago kilonez, esan daitek ez, bat pertsona ebitzen dira elkartetan Eta edo horreik gehitu behar zailola, ba, eskola kirolin dabilen aur guzti hauek.. Bueno, Josean, e, zuetze, oi hartzua erra? Jo ja zuren aspaldi ja zureko martxa. Bai, ordu gehiena jo hartzuera, jo hartzuera. Ordu asko pasat zituna, bai. Bai, se no bua. No os Eta ordu, ez da gait, herriko kirola jarraitzen duzun, kirola praktikatzen duzun, geixo sea zure sofako, sea, kirola ditendura, ez osatzen ez dizkait. Kirola garaibaten geio praktikatzen deu, van praktikatzen dena baino, ez, bai. Guztatu izan zain beti, bueno, korrika behin izan dugu B.O.B.a eta ibiltzen gina pixka korrika garaibaten uh -huh. Eta wan ke jo ja, bueno, da ba, bat eman <gülüyor> ordu bete, ordu pare bat. Oan, Kirola asko tokatzen tuk, tuk, zait, semena <gülüyor> ikuste jotea, laun bat tokatzen da hori bai. bai, da. Bai, bai, eh, e, txandago kontuatzen dira. Bai, bai, boladak. <gülüyor> Goizian Jaiki Goitza, eh? Bai, rengo bigan den illa luretan partiduak joken bai. deban bai, <gülüyor> da, bai, tokatzen da. Ila zainzema eta e, ke jo urte izan, partidu jakotzen normalien e, beranduko bai, oidek bai. normala dela bezala. Bai, bai. Aina kontuatzen hortaz, eh? Chikitenak da ordun dago izena Ba, ba, eta ke berdatxeo helduago. Alashire begi eta sabu gato, bakin eta eta. Hor txikitan eh, goizian Kastolako plazasangoetzuk horzuko zortitan. Eh? Ba, bai dela kekarrekin, narro gustu egote ginen. horrek ez du galdu. Ba, bai ez dela zi galdu. Horio, horio politika izan da. Bai, zetok jarraitzen duzu Kirola, hor jaitzen Kirola, bate zer estekite walcho hautentzean edo Bueno, gutxi jotenaz, ez mi jo jarraitu, eh? jarraitzen du, ba Betire lagunak eta koerriarriak eh? eta egiten dio bai mutiletan, baina Eta bai, askotanela askuten, baina bueno, tarteka tarteka jotena ez eta bai, jarraitzen dut. Eta bai. es futbola bakarrik, gero pala partida, oida, pa la partida, pla tambetibado, bado, bado zerbait eta bai, oso gustoa da. Aitzenak eta tarteka jolasten, eh, bai, kokatzen bai, eta bai, bai. Bai, bai, bai. Bueno, eh, oian, eh badakigu askerian eh, kirolazko itzin die la eta izan ez zake u eh castedo aur moitzen duenak llena de eh, futbolata pelota dela, es binase eh, E, Fugolean e, karralekunan futbol zela ja, ez galditxon Aur pila bala bizte? Bai, gutxi gora bera Hiruron aurre ingurun ibiliko geha Bai, ezta Hiruron ariatuko minu ezta gau sorrute eta piloten da Eskola pilota egiten esmotikan aparte right. geho pilo, e, pelotan dabiltzenak Oiarpekin taula badia berroi bat right. Eskulpelotan aitzen dinak Eta geho pala eta e, holako modalidadetan eta e, joko mm hor -hmm. Horre e, badia gaina San salmerrai paratletik gane jendea Tortzen dela txosteko mm -hmm. talekin right. jokatzea beraz Mira. Oso harrera ona izan dut hasieratik, eta jo, e, funtzionatzen dut. Ego, Jan Orbanakun palan ibiltzen dina gazierrek ondo izan bezala. Bila horre bai. Ikaragar, jende, bila ibiltzen dut hor. Bai, bueno, ez torri berriadioa honea, bai txosteko, ez, txosteko kideak, e, oiarpekoa lenguaztena izan du duzen ere, eta, bueno, pelotakoa ere bai, palekoak bai. Eta batez ere gazema gaztea, arrobila bat dago, zaten zuten, ez? Bai. ere oiarpe pelotarilean gazteak. E, Balan zantzun bezala hor badiala komodali dadea batzuk horre eh, eh, izagertzea konduzienak eta rekupilatzea dutena horan txomadizaba taldeak eta egin dira bai. oso garrantzitsua hoi, eh? Bai, bai, oso garrantzitsua, gaina oso lan unak politxeite nahi dia bai uste etorkitzu nahi bera proiektu politxeazkoa pasiakakomodali pues, pa dadea bera eskene dute bai, kontxe jupian bai. uh -huh. Bado badu e, egitasmo bat eta idea onbad gero aber gauzatzei badon 2012ko urte hortan ba pizkat e, oihartzengo kanteratiken hartutako jendeekin tapasakago taldiateratzeko uh -huh. ordena bezala bakigu krisi garaia xox kontu bat hori uh -huh. predisposizio ondo bado badu gero aber nola uh -huh. laguntzeko dakagonaintza uh -huh. eh lehenengo saio eitzen hontan berreskuratzeko hontan jende bastante juntatu ginean an ingurun partidea gusten ta san berrado Atetseko pronto dola ta mm. katastrofa andi shamaritzen barko loke ez atetsiamen bai bai. Mm -hmm. A aurreko ara bai. seitzei badu. Eh Josean, eh bueno, este git nik urtearekin aurreabezela da. Garantiko jo mantenido te mañana aurrak importantea, sandek aurba bazula zis bat urtekoa? Bat, bat beazi urtekoa eta bestea postekoa. Bai. Hiziketa bai. ez, betiko goaz ez. Eskotan nik estegit batez ere kurasu aitute Torre Presillo que llegis hasta Aurrai. Ez eh, bakara futbolean, eh? pelota, eh? O sea, kirol, kirol motan, aurra beti presiluan, ez dakit askotan eh, jume butela gozatzea, lagun arte gitea Galdu egin da pixka batoi Gauzak asko aldatu diela garaitik Nik gau gantzeka baku fugu lehen da Astebolutan da hitzen mm -hmm. ginen da sekula dezuan, etorriko, ez guen Eta mm horriko -hmm. ez guen atxea eta Ez guen gure belan Gurasoak ez ditu geimplikatu guen bezala ba, Badirudi espai izguten pues, Ez aizela gurasoa bestia esain hona eta mm -hmm. Obligazio bat bezala ziok eta horrek ekarri dik behakin Obligazio bat bezala irabazteko edo Eta leia, leia gaitegi eta jendeak Zisabara. Ulertu inberdik, ba, lehenu hasi errek esan dik ez, eta Kirola dala launa itiko modu bat, eta launak konserbatzeko eta launekin harrema bat e, iraukorra eukitzeko modu bat mm -hmm. eta Kirolaren alderdi ezigarri joi azpipan ratu nahi nuke ez, o sea, kontuatu berdegula ba gastetxo hauek gizarterazeko edo gizartean harreman da jartzeko modurik egokienitzako da. Kriston Balio pilla da Jaussko. Kirolak ba, sakrifizioa konstante izatea, eh gorra gora tokatzen denean gauzak gaizki jartzaianen eta ez izaten norbea, ez? Baizik eta talde lana, osea ni usu gaiz irakasgai pila eta bai. azkoetan astuiten djula hoeiek eh emaitzai behira zeinula. Ba, si ez, ituz gurasok eh presillo gelegeiz dugula zehari. Eh, bueno, uzando bestela A ver, eh dut jarretu ber dela, eh, ez, eh gazteari taurriari, baina ez onbestinoko estekit, eh gehia bortitza askotak,arrera ba bortitzu. Ziari? Ba, nikosta lasaitasuna la transmititu bertsaila ere bai, bai, bai, bai gaineran buiaka arbitruari Jesukristonan kasanez. Ohi, tendeu tendeu biskatatu, si, giroaz ikindu eta horrek azkenian ba, umiare, aurrare ba zait, batian jartzen du, ba ez dela ez dela sanua, ez dela onabe haientzako, irutentzat Eta bai, askotan igualdia ba, ba, ba semia ber futbolaria aterako, aterako zaionak metxian edo bizitzen bai, eta, eta, eta eta azten dute, ba, oitxe, ba umiak diela mm. jolasten nahi diela, ikasten, Jose naik bezala, balore pilla bat ikasten nahi diela mm -hmm. eta eta lasaitasuna iman bertzaiola, animatu iman noski, o umiak e, askoitzkertzen du bere aita ja, edo bere ama edo orreotia bere bei bai. noski baitz. Biño, claro, betire lasaitasuneekin eta hoy Jose naik esandu bezala, taldeko parte tal de copartide iten, es zentratzen norbea, norbanakuan, baizik taldiari indarra eman eta, eta animatuz, baina sanoki, bino sanoki. <tipa> Oian, eh bueno, Menoli zure ez handu go no? pelota futbolaba, baina bueno, Ikerik eta Arbalagores, eh, hori bai Judo Escobar, eh ja, Loyola, Mendilla, Crekismo, Dantza, bueno, danza, eta Kirola beste konsolidatzen, baina bueno, beste esabada, ez, Kirola hitzeko buru bada. Horren, aukerak e, bai, jubazteak, ez? E... Ba, ei, aukera asko daude. Behin ja zea e, eskola Kiroleko ba, formakuntza hortatik ateratzekoan hmm. bai, ju, ba, bai betiko futbola, pelota, askiba, aloia eta hoik aukeratzeko. Gero kiroldeketak ematen dituen, zer behestu da FEDERATU hau ba, errokodromoa ebitzeko aukera bakazu, beste biziketan eta ebitzeko aukera bakazu Gaina hemen gauza bat esan berra do, azpiegiturai gehi nahi dena herri gontan bide gorri jadela Eta ba, ba, dugu zirako ba, jentik ebitzen dugula, ba, batez ba, beha bia garaia etortzen denin batzuk horrika, arzten urte guztian biskia dutzia dugun hortan hartzen dugu Eta, bueno, ba, eh? betiko kirologik aipatu berdea bai judoi geriketa eta haudenak ez uh Eta -huh. instalakuntza egitekan ikustetan momentu honetan, un dodo dola, ez? O zer, mejoratzeko, ikusi ziberizu egiteko ez? Beti, beti eh, do mejoratzeko, ba, gara, beti Zertan nengo zuen, hazi berria zea, baina, baina, zire gotzi bezala, instalakuntza egiteko eta ziko zer eh, beharra gehien, ma aldatzeko zer bat ego zer Eh, bai, bueno, beti, beti daude beharrak, ez. eh. Orain, eh, hartu berriegan hon tarden bizi gozaigan da beiratu pixkat. Eh, nola da on, nola aurkitu dugun, zekaro claro. Adibidez, Kiroldegiak kasun ja bere urti baitzu eta urte hoik beak ja zeinbat zea kalte hartzizki jo ta konpondu berrak, ta gero beste bestela, pues, eh, kamitu berdia. Bidegorrietan alegatik, bueno, Ba, asiberla señalizazio eta hori pixka behiratzen, Gual, bete, bai, bai. pintatu Lehenbiziko gauza da erri guzti juntatu eta abertzea señalizazio jarri zehemen Hau da libre albedrio, bakotxe guri adakagu eta oso kuriosua da harraguan Aldietzen za, aldin sartzen za eta beste señalizazio bat du bai. bai. Igual eh, gauza causa eta, eh? eta gainontzeko gainontzeko, pues bueno, Santa oso instalazio onatjugo ta dudi gabe mejorado mm la escuela. Hoy -hmm. invernada hago lentasona bildatu eta hoy mm -hmm. zehaztuta gero ya ja, hoyan jorratzen hasi. Mm -hmm. Ahora ni, bueno, pelota que llama Jarrechu es, chiquitatikan eta sanbra dagau, ohan pelota jugatune da que fronto ya baitzula y e, ya ja, es bar, barruño gusti tanta cura garaje mm -hmm. de biciekin. Consejo pea genun eta txipito, me recuerdo el eta Ordu bai sinartuikan goizi esteki sorrotan torri eta gupio pika bene badenu aukera baino launa genulako. Ordun aukera, ke eh, Jose, eta itunosti lan bici eh, ikusikoek eh, herri montan seukeratu ten. Eh, sauzoguzitan garbia frontoiak eta hori ni uzet, bueno, ba ojazunak dauzan bere sinetako bat, ba, bere sortzi auzoen banaketa hori dala, ez? Dizperxi, joa, ba, erri da ez? Dispersioa ba geinetan jozen gea, osea, sea iz, bispido buruan, ez? Ojazuna hmm. ni jo, Baina, pensatu berda, ba jende asko biziela positurri auzen, da arrauan, da bueno, auzo hitza be fronto ja gutzea, ni konzut, pues aurreapen badala, porque era venir a intentar recu casar de igual. Bai, si beren, bado, uñas a frente de publicua, o bakate fronto ya, ane urbanizazio batian, biño frontoia ezto dut eskatzen dute da tarteka, baina bueno, hain igualdestia garaia frontoia traziko biño. Biño bai, egilla da asko ostela, askot eta biño alare erabilera hondilla ematen zaie, eh? u askotan frontoia pila atea plaza jakun okupatua, arragoara jo betia, gurutzi eh? gurutzeko asondo ere bai, osondo bai, betia bai, karrikara jo okupatua mendien, askotan denak izaten da. Oi, osona, osona bai, mendiak asko jania erabiltzen dute. Erabiltzen dula eta zehitzen dula, ez? Bai zikoto, bai. Alare Zugaretik anere ere aldatu da, eh? iztelakuntza irekatik anere. Bai, bai, bueno, nik txikia nintzala polideportibua intzuten, eta, eta bai, minogu, nint beti izan duaz plazakumia eta beti plaza ni eta plazako frontoia ni bino dexente zarrua da, eta beti, beti ondu da hor, eta beti jolaztu baior bai hor, ikastolako frontoiaan, Jut egin jene bai e, pikabeneko frontoira intzuten oire, mm. oire ni bino gaztesio da bino, eta bai, alatu da pixka bat, betire hobea eta OBA na da, oik guztia baindikane jarraipena bat entzaiola, poza amaten du plazara juu asteburutan edo zeinunetan, eta gaztiak aurrak guztia pelotan jolazten, pala jolazten plazan, horrek, horrek, Oza ondilea amaten du eta, eta oi mantendu berdugu eta bestu berdugu Aldaketa ondilea mandela pilotean kasuan konkretu, eh? niko atzenaz mandela zizangoia ja, amabihurte, kultura ekin batea Kirolare amatea tokatzea egun mm. Eta hori arpe elkarte berri jau sortu zen ian eta pues, pelota oso gainbera bera etorritatzen hori eh? atzunen pues, Igual hongo zen oi bo, eta bost, oi eta mar gazte bakarrik Eta hori neun daude Ze, o sea, oian, ezan du bezala beste meduaren alde berri jakatea dia, txoste elkarteak egin du lan guztioi. Eta ordun irutzen sai posoiazunen pues, beste herri batzuekin pelotak indarra berreskuratu indula, ezta? Bueno, poso pues, hor esfuerzo atalana induten auzolanean ibildia no eskartu inbertzaile, hoy errijantzatu ba, ez beti latak. Ba, hoy da, aukera da. Gero oian, ezan eh, du pisa Jose nagai ez, no la hor eh, beste ballaragi hemen, eh, pajoitza nahi du, ez? Be balerak ore, zu, jode, hor ere. Ordun, leia costas horrek. Ona, ona da, ez, modu batea esateko, zu, tordur, horrek emango duerek begiratzeko, ez, zu, gauza kello, hondik anegitzeko, ez? Bai, dai, bai. Bai. Hauzun harteko Dor... pikesa, no, egia, oso ona. No so ona da, ez? Eh? Ikusten da, baita ere, zera, xaniste guretan sokatiran, ja. zepike, politia, ja. donta, nola, itzen den geho, afailan geho denakarra gintapai. Moi, bai, gauza ona da, bai, bai. Hmm. Bueno, eh, kirulasuntu pixkabixan bukatzeko, eh, Jose Amakit, eh, donosti harri zantarral, zale jarraitz salia ser ha segitu rukatua baina bueno gustatzen dizu eh hala bozatsa bai joderse mi que joderse uno bai, bai, bai biche mi andria kenta itzenun da esan itze ba, bai zen hiru bat urteta ba, esan bai batekin juten mailaz bestiaren merko bat da orduan bueno bai pixkat lasaitu dela zurtua hor eunduzen ja campo ha partidu ondoren Eta, eh, bueno, ikusten dabeen zat, nire, ja eh, bazkide, jaz, bende lagoi, usteit, ja, urte daztu da, karte mataz, usteit, ja bazkide bezala eh, Igual, eh, Faltazai, igual Montenera ziren, tal dia ez izautzia, frantzitikan heldu zen beste liga bada Igual, ez eh, zikite, agos hauden, eh, Faltazai, igual, batean bat kluban barruan, eh, zatekorrala oida, pre-temporada, izbat, egin, amart partidu del nai zikoak, ja pre-temporada dela Ez ez zakiena publikoa noa noa sí Juan. Oia, Nico dosnau, eh? Ni, a Ni. ber, ilusi jo daukat seren uso hasieran ikarrizun ilusi oi gaztia jarri ditu eta netzat horrek kristo benitua daukat, osea, 20 urteko hiru jokala jartzea. Ba, ekipoko postu nagusienetan eta gaina erdilan, defensa erdilan, erdi, erdi zelaien erdilan eta delantero erdila Osea, ikusten duzu, ba, lengu urtean aukerak izango zuten bertako jendeak 20 urteekin ba hartu duela ja imprescindible o bat. Horrek kristo merito dauka ere, irizien ta hori izan, Gioa, ez eta den, ja, den, ezdu, lartu, da neikoa baloratzen. Gio hasi berri da la testitula ez hautzen eta agian ez ulak denena hasituz tar igual gari gaiztu lutu, merezuela. Nunkere zugu asmatzen beti, ez? Gautza right. gustatu. Pardo Pikabita Arteta illarra Kanportellan eman jozuten mesala eta bueno, eh, Milatutakoako, baina oi Garbi dago jokatuko dula. Iñigo Martínezek 20 ere bai, eta partidoro sorti betzi arrobikoak Pentsatu inberda, eh? Oan bi urtea da zela Zulutuza eta Griezmann, bi jokalai berri-berriak e, Arrobitikan Eta aurten bat iruatetua Eta Martinez, Ilarra, eta Agirretxe eta derrepete, 6 jokalei, pardo, atzatik heldu dianak eta 6 azki jokalei dazkazu, leno ezertako bali jotzutenak, eta ematzen zunak ez zutela maileik lehenengo mailan jolazteko, eta guen bertako baiuk, bat zauztarradek, bestia ba, ba, ba. arrasotekoadek, bestia mutrikukoa... <gaino> Euskaldura gaina, eh? Nik usteiat hori dala ere du bat, hain ba, justu lehen esan duena, esan bila gantzat, eta ahi, pues, right. aukera aukizak eta zuerte ahondi ahondi ahondi eukizkio, right. eh? baina ez helburu horrekin, osea, Nik nahi izkiat, olako idoloak eukik, kakotzen hartian, ba ez urrutiko beste bae. txoro batzu baino. Eta ganea gai ustean hundi, torte txoconea ganea, realeko jokalari morroska eta e, oso euskaldunak iku ganea. Euskal nola, ju, gerri onta mizu... Euske, euskera e, bai guztu bat euskaldunak iku egia zen, eh? Abertzalea, ju, egia iku egia zuen, kompromitutu Euskal Selektion aldeko festan, eta nik batzen haulen gurtian, bueno, jokalari jende hau, pues, Hoten jaiz, aire semeekin da beti gogotzuk pres, ba sinatseko argazi ateratzeko eta geu gizarte mailan presuekin eta da, dauden arazoekin bai zeiteko gauza Ez ditu bagarrek dilua eta kotxetan koch, interesaukaten jende motaurik Egia zain no oso jatorren so naturalak Personak, per persona per diala eta hori bai. nire ustez bai. garrantzuz Oie, ampak bai. egin gozozuna taldeakoa Jode guztua guztua, eh? Hombre, honbre eh, eh, Bos garren eta... Guzuen antzearen azpiko zuhela Gertu guzti dugu eta guen, pixka argileak bai, guztuena ega Bai, bai Eta bueno, tal jartzen, ez dukaztu ber eh, yes, Partizipak putxiokin laugarren di joela Gari argoten taldea eta Pontxi eta Quadriak Criston lan ekin nahi dela partidua gutxi, gure egiteko zazkipuntu imaginatu, lider di juena bai, eta erriko jendekin gaine, oi dela <susurra> importantena, eh erriko jendekaz tepila hori sartu gadozte entran hori, eta erriko dira eta hori erritxiki bat, eko lako instalatzen dukin, eta hor goian egotia joan joan joan Azkotan, mitu, eh, azkotan erotu egin gara guditxoan komentatzen, ta ez eh, oitxugea ja, lau garen, hau garen puestu eta torko da urte bat, normala demezela gatuko garen hau garen Eta izago da, jo, hama Eta ez du bastu behar gure burua ma Maia mantentzia dela Eta horizko regionala da oso gorra da Eta talde batzuk Ibilina irugarre mailan urte pila bada amatena Horizko e, regionalean Eta ez duguk perspetiaba galdu gara, eh? nuntik helduan oh, yeah. Urte askondugea horre bihan Gure, bai, bai. Zea Virginia, lea, bai. Eta gure peleako zean hortasun ere ez du galdu, berre or, beti ibili bilizan du gehaola, gusate genuen ez, fugolo jartzen beti hor zea bai nula identidade propio bat bai casta suntunetak jokatzeko, pues, oi, dai, bai. pixka eta alpatado jokatzeko. No, bueno, oan gaina jokatu beti, fugolo bai. Eta, oan bai, oan ja mejoratzen hasi dira, baxan <laughs> zera ikasitako, eh, bizan modi abatu bato. Eta esi errezkak ere beti, beti orgoan, e, aurten ere, bueno, azken, bipartido tan porrota, baina bueno, bigarren dijo aste, atritibe dijo renggoa, baina beti mailo na ematen. Ba, gaina azkeneko urte hauetan ondu ondo dia hori jotzeko aukerekin eta pena izanda estia ez dute zute lortu, baina beti hotet dia hor goikaldean. Eta, eta bai, lan politiak nahi, desan berra daga bai, lehen esan dezu Bain. gari argot eta ponki eta hoien lana politiak izan dela eta bai, nik uste, oza, taldia elkartu dutela asko eta lan oso txukun nahiten nahi tena, dila Baita beganea, arrobiko taldiak, arrobiko eta, oida, eta oida, oida, ez oaztu taldeak eta eh? juvenilak, eta pilotamenez erakusten batiko ikua oi hartakoak biltzen ere bai, aero. eta aero. Eta, eta jende dago la horre enamoratuta nik ez dutun beste jarraitzen baina musutruk edo, diruangatik diru ez baizik e, eta guztatzen dago si. behen bizitzako hor du guztiak lanetik ba, ba, erten eta hor, ba. lanetik erten ba. Eta ba. entranatzea, astebua guztetan partidoa eta, ba. eta, ba. eta oso garantzitzua esgaltzea perspektibea, osea zer gean pixka desautzia ez? O, beste Bestemailetan gertatzen da bezala eta hori nahi hau beti lauarrean bosgarren aurrenekoak izan eta hori zer pasatzen duk amabig egarren baldin baiaz Disfrutatzea da herri jan ikur bat, oizia eduk ez? Eta animatu oni zure mendi gaine bai nesak da lesion lesionatua dauden guzti hoei animuo eta zorta oie kartzon du askotan futbolak eta belagunak eta bestia, eta beti eta euskal selezioa partida tunisia nekorka 88 87 una 88an ea Leicester estekitz elortzen er, dugun e, bueno martire torri zeren gastean eta santzun produktak jarritu badugula ez dugula torko, Iñarra esiketa eta MNR ebletiko neurtetik urtea, baikeko politikoa zeidian, eta ez da bestika koxean. Goño TVT xamba ziguten ohango egoeran, egongo litzakela herria, hau eman aldat aldak eta ustiak emango eman berzutela, pues ez genun igual sinistuko batzuk zuten horren aldeko lan asko eingo ez da. Ba uste seleksiona berdinia dela. Seleksiona da beti gai bat engainatu bezala engainatu zena ezin ezkoa da. Legiak zaiz herri batek nahi baldin badu lor dezaken gauza badala eta irutzaik benetan, eh? hemen daude laukera desente, o sea, beste alor batzutan baino, errexago aurre apauzoak emateko borondatea jartzen baldin bada. Eta mm. beste gauza da, Kirol-Mailan ez hotelitzagen horren gaizkire ibiliko, Euskal Zelezio bat, euskal Zelezio bat, euskal Fubol baten, euskal. Bai, bai, eta burro, jamukatzen Kirolekin, eh, Oian, erro, datorren urteko erronkaakola e, jartzen gokirolai buruz zango zenukeo intzutalako respectiboan zer eh, bueno, erronka momentu hontan ola esanguratsuna izango litzateke, e, kirol kontseilua hontan funtzionatzen dugunak, eh orain olaszpateko ja, ofizial bat izatia, ez? Ez momentu hontan udaletxea biltarteko gari tan ite nahi den hontan beraiek adosten dutela, pues e, diru nola banatuta oidea na, ja orain olaszpaten hartzen den erabakia, erabaki ze izatia, ja, pues, ja fuerte ta ferma desatia, orain santateke etorkizun nahi beira eta momentu honetan bizkia pues, e, horrekondutan e, eta ipatu izan dugun bezala pues, elkartea behar behar zen jarraitu mm -hmm. hau eketorkizuna iberatiozten zera e, ideia eta bultzatzen eta laguntzen zaitu eta hoi izan horitzateke bizkia mm -hmm. kirolai dago gionez ki bueno, e, Kultura zartzeko... Horrengo gaia, eh bueno, zarrena esperientzi, ez? Experientzia da. Lasti hasiado baina arima oso gastiado baina. Bueno, bat, tipo jo jo. Sei Nik aukeratu kono bat aukeratu berri izateutan Benitorena zenbat bat gera. Bueno, eh leno pizkata da jardun ez? Ta bueno, horrek iguala gutxiko ja urte batzuk bazkatela da. Nai gustoko Bai, bai. Bueno, gracias zuko lopicak. Zenbat gerat, laupat, irupoz azpil Zenbat gerat, laupat, irupoz azpil Zerre azkatasun nah Jarritjiko dugu. Oh, eh gaur batzu zeno, eh aiga kirola oihartzuen, oihartzuen kirolari bat, nikuztu e, gainea mundu honen adela momentu honetan, aipatu berdarkago, saldikarre trebitzen dena. Ez? Yeah, nikuztu yeah. e, gainea dato batzu batutu gain hemen Google, jauna, or, Google <laughs> jauna Eta bueno, i hori se inicialo oihartzuarra 17000 saldikarre da miño gokatu itzu beresian. 2000 garaiz miño gello ditzu. Au, ikalesko da eh? eta Eta, eh, mundu, bueno, egiltzen da, mundu guztia ja, baina batez ere frantzilean, ez? Eta, jo e, nion benne, elkarrezkata bat euskadi erratiak, amabila batetikana, amaikea jardintxetikak e, pogotan dela. Dua, beha, bizitapon, eta atortzen dena hori, justu historia amarreun, eguarretan, a ber, lortzen dugun beha kina gotea gainean, dintxeko a ber, posibile dugun. Eta, lau biherri daba zila, de oro, oida, e, futbolean bota de oro bezala, e, zaldikana egiltzen da, ez? Hor E ikarrisko dakala, lana la aldikarrera ez da hor este jarritzen, ba ez bakit ordo Noostiari jarritzen dela, ez, franzi franzi, azko, franzi, azko, azko. eh fiska bat, Franz Janpilla bat. Asko Franz. Tamundu mailan unetako e, bada. E, Ordun e, e, ez toian eh pribilegio bada, este kegi Sabaltz, esta asko zabaltzen herri mailan hortik haingo du nere, baina ba, hau ba, hau Donostin badakizea, e, abuztuan saritua izango dela, ba, anindako aldikarreran. Bede donostiko kilotzen egotzileak Aipatu zialako daki, zehazki, eta bai bai Esanberra do, e, hau boi, txiki, -txiki txikitatik zaldilean afizik jokin Asila da, hantxe hasi zen, zeh Audeleko da, da zona ba, hortan garbitzen, eta bitu enoaino alietu da or, Oru, or, eh, kirol mailean izango dugu Jartzu Garraba, mundu mailean eh, Dugu, okay. hori eh, aipatzea Komeni, komeni garrera da Baitaren baita lenoa azu intzaiko esatia, baina Oguen burura turizaita, jorizera aipatzakon O jartzen Usted dala, eh, Jok Olimpikoetan, Euskal Herritikan, eh, Kirolari gehien proporzioan edo bizanen proporzioan bialitxunak edo Baga, justu, Ollazuar batek, Xavier Leibar, lan ahiten e, duena horre Eskobernuko, eskobernu, eskobernu, eskobernu, eskobernu, eskobernu, eskobernu, zentro da alto erredinientu, dela corta, no? Oantxe hindu tesila ja, eta noiz o noiz bihali izan dugu urte karirako bat, eta hor, kasualitatea zeu agertzen da Sobi atzunen bai arraunketan eta txerrendu eta Olimpiko geio daula biztalen kopuran baita ba, eta, post, Posteko daire e. Bueno ba, e, aurreak aurrea jarraituko dugu Eta zabe kultura a, hartuko dugu ane izbide Eta bueno, hasier e, kultur zinegotzi bezala mm. Zabe zela, zela oian ikaso bezala, hazi berreia Bailatzen? Bai ba, urte kurterde, ja pasada, ja Bai, bai, ba, ba, bai, Orduneste kit, eh, seekin kisunak, arte, zer moduz no lasitusean, no la sauden, se, ze, hau zeinu Bueno, Nico, dio sta Obeto, hasieran sartzen zia berrilla, ez du kontrolatzen no zein den udalen funtzionamendua, udalgainzareninuko udal esperientzialekan gabe eta hasieran eta o, oain arte eta eta pentsatzen dute pixkate hola jarraituko dutela, ba pizka bat ikusten nola funtzionatzen du denak, e, o, e, kulturan arluan dabiltzan eragileekin eragileak izagutu Itzegin, egila esan Kirolian gertatzen den bezala, kulturaneo erakei karte asko daude oi hartzunen, kultura oiartzunen ez da udaletik sortzen kultura oiartzunen oiartzuarrek sortzen dute hainbeste eta hainbeste elkartek eta gu sailatzen gea aldugun neurrian laguntzen be tire irizpide irizpide kongredu batzun baitan euskeraren erabilera gure gure euskal herriko kulturaren kultura baitan e, izango den e, kultur eh kulturarekinzak sustatzen. Eta ba gusto eta gustago, teknikari jatorra sortatune hori bai, ordena ler urtatik an, aldortatik <laughs> Bueno, José, e, kultur e, teknikari bezala, mesela, astean zen bat urte? E, Mark guzit, nah, urtua azgoi, urtua, eh marcho en inglés hit 16 urte. Claro, usted escucha. Todo esto va y va. Está doctora de Bezkoa, su Bueno, eh? a seira igual, a seira ondo ondo da. <cansi> ondo kontrolatua da dena. <laughs> bai, kontrola, estándeko illa. Ondo kontrolatua eta fiska, berzko gaino zurtianingo sin huzurazki, Eta Etan bueno, pues a ser sin negociakein, astua Bai e, bai, hasikin e, suertekat, bea gainjustu atzaldetan dabiluen lanean, eh karriera bukatu berri hortan o mm -hmm. proiektu hortan, hortan eta hor goizetan askotan beharra izaten dugu, eh? Ze aste baten ba irutan, bat tokatzen zaigu, ba izan du bizilla ja, da kultura hojazunen asko protagonistak herriko kultura elkarteadieragileak. Ordun batekin ez bada besteekin, baukazu zerbait konpondu beharra edo baten ditu berra eta orrun, bueno, suerte hori daukaz zen herri txikitan eta bakizute, ba, ba zineguzien ezdi liberalitza egoten. Eta ordun, pues bat izaten da askotan eh topatzea, ba, bere lanetik irten eta tarte hori eta bueno, hori ondo moldatzen aiga. Mm. Bueno, pola kit, a ber eh utebe kasnaidera beti balanse hitzeko e ordua da, zaila da, ez? Kultur mailanoan balansea, terra eta bizitza eta Bainean ez dakit orokorrien hartuta ze ze aipatu aipa kozenuke ezpimarteko zenuke zer izango zenuke urtean nola nola zon. bueno eh niuso garrantzetsua dala pixka bat e, konturatzea leno hoienek esan du kirolean egiten aidian maila kirol mailaren lan hori pos agian konturatzen naiz e kulturan ere ez leokela gaizki holako bat edo osea nire ausnarketa da ez utea nai piska jisten E, elkar lan hori hauzo lan na edo bolondrez lan hori, ez? E, gizartean aukera gehiago dauzkagu ba, eta denbora gutxi eta morrontza hau diak eta bueno, ba, indan bezala hauzotan jaiak indartzeko esforzo bat eta duan ortean berriz ere ingo da, hauzon arteko desa sortu zen Bueno, aurten auzo e, barkatu auzutan bueno, Herri Gasteiz bilduetako Argazkiarren argiboa, bueno, ja bat Argazki edo jarrita e gutu urte bukaerako interneten, bueno, eh dentik andatu zen erronka batzuk e, sendotu, albaldin bada geu itzengo du, baina aurre egin ere murrizketak eta izan du dia ta berrez jarraitzen dute eta ordun Bueno, zaiatu biskatu horiek sendotzen eta hausun in inberdugula ber protagonista nola izaten jarraitu dezaketen ojartzunko elkartek e, kultura antolatzeakoan, ez? Sier, hmm. e, zandunakin, ze gehituko zen gehiago, edo? Ze hmm, zenuke... Bai, egila ba, e, da, ojartzunen, ba, kagula sorte hori, ez, kendera asko ibiltzen dela herrigintzan kulturgintzan kultur gintzan, bai e, dela ere, bai, orokorrian tendentzi bat badela dela, ba, gehoz, eta bolondrez lan oiek edo ba, gara batian ba, oso zabalduak zelena ba, tendenziat bat bada ba, pixka bat galtzen nahi dena eta eta guk udaletik han pixka bat oire, oire bultzatu berdugu, oire saiatu bergasi asatzen pixka bat herria, ba, guk e, tresna baliabidea jarriz bino kultura eta kultur herritik erritik sorda di. Bestalde ere bai, jai bat zordi, eza ez, jai, erri, hauztoteko eh, jai erringuruan eta Ba, nik uste e, inguruko tendentzian aurka edo oi hartzunen indarra ondila jai batzorde oso potentia daude mm -hmm. herri jan, eta lan oso txugu dute auzotan eta gure naia eta gure elburuare udaletiko izustatzia da e, alik eta baliabide gehien jartzen behaien eskura ba, jarraide zaten, izaten, noain arte diin bezain arrakastatxu, edo gehi e, e, galdra bat galdrabaz hurire Ugeatzu den hemen santu eriaktiboa dia la Via Santa Sofía, berikia dia, biokulesua da Ez du inbate keizketanola gaiatzio jartzungoa eta eskotan dugu zehazilua ekitu gauza pilla bat aktibo eta iuzendikoak dit gutziten dugula. Ez dik, dakuegu eskotan zehazilua bat eh, ekiten duguna baldikan, asti in berda ke zego este quiser baian, urtian zehar, urtian zehar egia zateko honek bizitasuna baldin badu egiten dien zea. Bolondreski hiten dian ekintza guzile gatik handa ez, dena bai denadakagu beti gehiago gehiago gehiago to eta hir egia esateko ez eta txarra ez e, konformatuko bagineake, konformismo horrekin azkenin bueno, igual gaur egune ikusten tugu ekintza guzile hauek bertan berda egatuko zen pixkeana pixkeanak galtzen juten dilako eta egia esateko eskertu bertugu erretar guzile emaritzen duten esfortzu guzilea, ja, ze behailen gatik ez bat zen Azken asko satute, bai, udalak, udalak, ez ez, hemen vale, eh, eh, ja, gauza egiten eh, maldi madia erritikazan atezan direko dira Ejemplo, edo exemplu honena, xaneizte banak, xaneizte banak, gila ebete batzule noztikan ja jelde alain nazten da, elkarteak, zema bilera, zema gauza Eta, bueno, petatet, eh, egigozen utela, utero bezala zuen balorazioa E, Eztekit, eurtengoa Baina, e, jen diazteko ontuatzen, baina, xean nintzen bainetan lau egunta erditan, lau egunta erditan, lau egunta gora antolatzeia eta leno esaten egian ontan jarra e, Udalak noski jarri berritu azpigitura batzuk, diruak banatu berritu zerbitzu bat uzaz arduratu erduk, garbitasunak, en fin, mila gauzetaz Baina, horien arrakasta da, errikolkartek antolatzei juztelako Eta, beti esaten duguna da Herriko jaitan gauza politak izaten die ikusteko, baina baita ere parte hartzeko. Pues lenoian exandube sokatzen arteko chapelketa, auzoguzetako gaztelak, pues ezakite igual berren gazte edo e, aparte kirolde ja bete egiten dela ikuslez eta Ba, behalek protagoniztak dira, ez? Jai inguruko inguruko alorazioa, eta ez da aurtengoa bakarri nuztu, eta asko aldatzen dela jai e, eredua, edo leheno gaueko festa zena, bost, gainbera bera etorri dapiskat, eta baina eguneko jaia izaten da, horrek ez dauka nire ustetan, zertekan onado edo txarra izan behar baina baino berdugu pixkat aldatu arazi edo bueno igual garrantzi gutxio eman bos, gaueko eta garrantzi gutxiota sai naizenean bat, ta zera nai naiz eta igual gauekoan berren ba igual indartu erdi haueko batzu gu kontuatu ginean lehen urteetikan ja pues eta hortan gauza bazuko betu beharra. Aurrentzako agilian neburen ero gauzak eskaini eta ta bazeudela goiz bato bi o. Etzekorra no, txoko, da goiza adibidez. Ez uh -huh. Ekintza batzuk antolatzen zugunean, ba claro, espazio handi bat hartzen dutela, ba leno esandu dana xerre, ba da plaza, ta horrek hasutan mugatu egiten ditendu inguru horren zein antolatzia baina bilatu berdea, pues leku alternatiboak eta leno esandu duna bezala jaiten berdinak gertatzen da. Saiatu berdugu norbeak bere ekintza bere gidaia ikusteaz gain saiatu eremua zabalago bat hartu eta bestekin zen eta askotan hose gertatu zaigu gauza bat txarrenaz mimo hartzeutan hose guria bakarrik eitzen dugula ez Ez gara yeah. gauza ba, unio, ba bat, espazio bat konpartitzeko eta harreman sano bate gutzeko ba beste kako txinarren beste erabiltzen eta ja, gizalegi ja, da eta bakoitza kantolatzen duniak ekintza bat ba, jo beriarri, beak bakoitza bere zaletasunak beretako hosek dia garrantzitsuenak eta jo ba, saihatu pentsatzen Egia da eragile pila bada dela txanista preparatzen, Mino pixka bat hori kontzientzioi herrian gantzako itena gerala, ondokuak ondo funtzionatzea zuretzakore onura dela eta eta, baina bueno, orokorrian ikuste balora nik aurten abar, bat ah, aurten txanista banetako preparazio guztietan eta ezibili, aurreko zinen egotia ibili zen. Ja sartu nitzeneako ja gehientsuena baitatizion. Gero bai zainistobanak ta gero balorazio bilera bat ingenun eta orokorrian bueno, kenduta zenbait arazotxo ba beti gastatzen dienak eta eta saiatutako geanak errepika ba, orokorrian balorazio positibo baiten da orokorrian balorazio positibo baiten da nik uste derantsako oten del, dela eh derantzako da kalalekua, aukera eta eta bueno, aldaketak beti egin daitezke eta segururik hingo tugu. Bino funtsian mantenduko dugu pixka bat eta diru utzi joekin, hori garantiziola diru utzi ikasi dugula baita ere posibula Kristonongi pasa jaitan o Kriston, gure zaletasunak eta asetzia eta osea, posibila hori nik uste da lagaldu, azte buru bat tokatu ez tokatu Osea, er, er, errein jantzat badaude egun sakratu batzu zu baser eta reuna, txanizte eta horiek bere izak ere hori ez dutela galtzen naiz eta garaia galdatzen joan eta, bueno, nik uste jendeak hori jendeak esan berkuluak egu eh, barrutik eta miokampotik abizunik baina ikusten da, jendeak jendeak diskutatzea ba. gula eta zehutzu bai. goza bat, jendeak eh, justian goza bat eporantean eh, eh, ez da guen guak, kustentzen nien jakri xie garaia duzela eta ez, anpileleetan eta jepatzorretan eta nolazaten jaiak ere posible dela. Orrun, jaiketa diru sant dugun, aurre kontu datorren urteko kulturan e, buruzketa buruzkitak balago, berriz du kultura eh nola go. Bueno, ege izan eh orokorrian udaletziaren presupustua bai jaitsi da, esfortzu baten dute dazerakatetatik bat eta ba alike eta horrek alike eta egin gutxien euki desan eh ba bai kulturgintzan, euskeran edo e, e, Gizarte, gizarte arlotan, arlo uh -huh. eta orduan guk ez molatu berri izan dugu gure aurrekontua, bino olako beraka, berapena hundi ikan, bai, mantentzeko, ba, mantentzeko esfortzua inda, eta jaretzen dugu. Bai, hori garantzitsua da zeren, gero gauza posizien zua aurreatea, espaldimakazu sostengo ekonomik hori ez. Gero esan berda baitare, kultura eta euskera eta arlo hauek lehendekan ere badiela rekorteakindako esanitzen 2009ean 110ko izan zen 2010ean 120ko izan zen ordun 2 urteetan 130 gutzego asko da baina hori jendak ere ulertu du irizpide garbilarekin jendari explikatzen jo zuen adibez jai bat zordea oso adibide ona da ba denentzat berdina izango dela Bueno, ba, denekon hartu dute eta autoaplikatzen dute, ja, hetxile hori, ez da Gero, ez da bai ba Honek eta nik berdina hetxiber dugu, ba, horren ekintza batzutan gratis omerkea teatzen dalako eta besti ega destiago dalako, gaina, baina, behintzat, bueno, kriterio beharri da, eta hori jendea hiulertetu Arrazi zailo, esplikatuta, nintzen jendeak ongi ulertu da eta onarture de egiten dela, beharrak erakusten dituzunean, ez da? Mm Hor -hmm. da, hasi errek esan duena, or, tendentzia hortan eh, bajako tendentzia hortan ba, ez dute, gohan dikantorniloak asko zeke joiztutu mm -hmm. eta, bueno, pues, alegin egin berko dugu or, jartzen dan esfuertzu hori, pues, jendeak ere ikusi dezala, obaroratu dezala, edo, bueno... Mm -hmm ondo gastatzen asmatu. baina bai, herriko uleritzen dula goera egoera ekonomiko, joitura ekonomiko gauden eta eta ba, saiatuko gea ba, dakagunakin dakagunekin alik a eta hobekien eta, eta bueno, e, oi, azpimarratu jatxiera izan nabarmena eta mantentzen dela gutxora bera kulturan beintzat eta beste arlotan gehienetan ere bai aurreko urteko aurreko, aurreko, aurreko... Lino ekiloran asuntu eitzen du instalakuntzak eta komedi ta bueno en badakiko delako e, baitzugu ez herrian alako leku baina e, nik ez dizu igual da ere gezu jarraitu dutelako baina faltan botzen dugu batez ere hor ibiltzen musika arloan ez e, abez batzan adidez dantzan dantsa e, txistulaja solaiak Antzoki bat edo leku bat e, ez da egitea falta, gai enzai dutako Gio, e, bueno, e, dinien horreak aktuazio, jomberda, poseen orzorora edo frontoira edo bar, e, Egarri babalago ez da egitea e, azpainetik gainago gaino jartzenen e, antzoki baten falta bai. Orduan ez da egitea den edo asmoi baden, akiton krisi gara ja dela baina Ez ez, asmoi jarraitzen ja, da urte Aspalitikan dator gainean kezka oi eta Eskari oi herria analytikan ikuste gaina Eskaria Arrazoizko Eskaria badela <coughs> oi hartu bezalako herri batek hain kulturgintza banitza dakanak eta berdu holako expositore bat expositore polit bat eh, herrian iten dien lan guztiak eta erakusteko eta udala noski horren jabe da badaki eh oi inver esan dakagun egora ekonomikoaak Ezti laguntzen laguntzen mm -hmm. aurrera maten, bino gure asmua aurten, bentsatlegue gintzaldi hontan bada, pixka zer nolako e, etxia, zer nolako antzokia Bueno, antzokia, eta eta bueno, alden, alden guztia. Zer nolako zer nahi dugun beharrak identifikatu itzegin eragile guztiekin eta gutxinen proiektu polit bat jarri ba koientura ekonomikoa hobetzen denean, ba ba aurreraman analizatzeko Jonoskil udala jarraitzen du jabe da hoi bat badela herrian eta eta lanean aia luruen eh hornek reaktiboa eta horren beste gauza itzetik ba, di, ba, eta ikusten ere faltamotzen motzen dela bai ezura dirudi ematen du leno ez handuguna guria bakarrik beitzen dugula ta beti mai gainan jartzen dugula holako areto bat mm. e, aforo ertain batekoa ba hola, baina inguruko herri ta beitzen du e, bizantetan geixu gutxio izan eta badago ez oso txiki askotan ere badaudela bazineak eta mm. bueno orrun gaina kontatu berdugu leno aixago betetzen ziela ba, infrastruktura dugu batzu, bakiroldegu ja, madalenzu erotabar, eta gaur un tendentzia hori askoaldatu dela, eta gaur un berreun personako irudeun personako ekitaldeak, bueno, kriston atrakastadiela, eta bueno, hor esfuertzuan eta urte guztian lanien haidan jende horren zat lagunkarrila da, lausalaroi personagodetan zainatzen urte guztian, 30 35 lagun ez daizen beste zen abespatzan, hor da txistulaja, ba, e, musika eskola, flauta taldia Aldia, oita, eta jende horrek edukitzea, nunea kutsi bere lana urtian 4 5 emainaldi bakoitzak, batzuak, pues kriston aberesgarri izan da, ba, esaten dela ederrez la peskaia exemur derea sukola edo osea horrek retroak alimentatu hingo lukela, ba, bai, e, ba, balin eh, baleo ba non erabilti ba, lana, segurazki lan gello sukola bai gozeraitando da uzenda, bueno, Bina, bueno, hoe no. eta okay, lan jarraitzen du. el guru bezala, el gurua badu bai. Ki hau bueno, Euronien bi ez, ikintza potentiaak, kulturetxea, manuelekunan kulturetxea, liburutegia, ferminene e, Oian, Gaztian gazte bezala ez egiten zuek elkartzeko Nikul e, prestutelo bat zuzuten uh -huh. e, Bala gonorz faltan zer e, bat egotzen zuen bat Gaztemaia ban, eh? Hombre, Gaztemaia ikusi berda adinean baitan asko aldatzen dira ez? igual e, gure generazioa xertan generazioak gehi o galbernantza juntatzen gara zehaz zerbait hartzenan haigan bitartein ta bueno gaztiantzako bueno, e, bai detektatatu dugu 13 urtetik anaurra tarte bat bada hola agian ez dola ez eskaintzaik ez baitentzako Ola, zea, egokitako deuse, eta hoi gazteritikan bai dakagu intentzioa lehialdi hontan aztertzeko eta bertzein lehiken. Horba daude, kuadriategi egitasmoak, gazteforoko egitasmoak, akaso bile solapatu berko litz, e, litzak eta e, egitasmo bakar batin potentia hua. Horba daude, gauza eskoetxeko bine, bueno, hori dena pixkatin berda bai gazte jendikin, bai zeakin e, ikastetxikin, Eta eragile difendik egin eta horren bueno, baitan, eta gaztiak elkartzeko, bueno, pues beti gaztetxea hor dago mm -hmm. e, besa, ba, Oain beste moda bat dago ja lokalerua esango genuke ez, es. ja, jendia lokaltan juntatzen Eta, <risa> claro, eh, asko ikan mitu da, gu betirik izan du bat plazan juntatu mendirak, jun, no, <risa> gukiten un txabolan bat, eta gauzak asko ikan mitu da Bae, bae. Egoera berri eta berriota moldatzen goberdobisianaka. Bueno, ta hoen rapidi casi bat chiqui va coñace hui tan funk, bueno, es olla zu iratia. Isa bako berikasi yo, ¿es? Eh, ai, ai, ai. eh jaunak egoitikan eh, anginara ore bilatu zigut. Eta bueno, denak kultura baso zu olla zu deprotsazio, es fiantzian eh, eh kultura txiala librutegia Ferminene. Oda, oda una encerrona entonces. Encerrona da, Galza, a, ver, a, ver. Eh, nik, a ver, irratiko sabesela, eh, A ber boto como se la castilla en sacota, en zokia, au reivindicazio, eh. Ericusto otro inativat, bat, ver, de cachopo, sada, xuta tiki giera, beste kulturako causa kini lukela luque la da, eh? Ez da mm -hmm. ki ados bai, bai, bai e, da eta gertutasun geio erakutzeko luque. Igual plaza bertan eotiagoiarzun bai ratiak, ba, herriare hurbilduko luque iratira. Oi de la, asmoa. Erratila herriara urbiltzen den bezala, herriare urbiltzea erratila eta bai, hoxean, plantzaren zena bat du, bine onez, ez? Bine ono, baina, gira, gira egiten dula, ezta eta, en fin, egila, kontuatzen bazea, bos minutu dira, plazatik guna eta baina, gira erretatik bizkatea aparte bezala ditzen dut, eta, baina, gira erretatik bizkatea aparte bezala ditzen dut Plantsatik, eta plantatuko dugu, alkaziak inera ditzen dugu, men <gülüyor> eta inverkute, eh, ba eskatzaien zerrendan, eh, batzeatu, right. geitzu eta gero dan urentortzikorea, bestela hici <tos> jo caen, eske peladas que veremiga gallian, jodes que gallia plaza, eske, eta zipetunetik, <tos> <tos> ez, bai. Teina badek, askegian irriko seoi, eske santebilion, madalen solo beare bitun dago. Ta jentzia kosto zio madalen solo, taberna zen eta jente jontzen pilota ikuste, baina Berta handa, baina e, ta taberrata medetatzen da, eh? Tu taberrnak, jert nire nuetzen da. Laia lere. Bai, nahi eta neumetre biliber, ja enkomodobizik ega. Ba, bai, Koste bai, bai. E, bueno. Zeket aldapak din, o zer dira. Bai, bada, <laughs> zer bat tine. Zer bat eh? tine. <laughs> bueno, Ogu baroratuko dugu, pentsatuko dugu, a berko kaleko okien bat, guruan, eta mira, ja, ordu, kontotan hartuko dugu. Oso, oso, oso, oso. Bueno, bukatzea joan lapiskamiskat, ja, juh, ortu bila pasia, bazkaltzeko ordua baiare. Bueno, oan arte hitzindu guztiak in, ez tekit, bueno, eta ipatzeko, berz tuber ah, ikandean eh bai Osta, aurreko aurreko egandian izantzen izan dut eh bai bi anaia arra arra bai joan alaia martin orri, izan ber eh oso polita eh batez ere jonek eskarmentu huetan, e, ya, bino, ja eskarmentu pizkat kontu hauetan gehi ebililla da ba, pino alaia geia san kiston sorpresa izantzen denentzako ne kiston poza mantziaintzat guztin un osondo, oso ondoso elegante osozentratua eta jok kriston poza kriston giru jarri zuten aitosarriegik eta eta peñateke gero gurez-gurekoan oso saio politekin zuten eta Ba, poza, ematen duen beste jende ikustia, beste euskaldun euskaltzalea ikustia bilduak eta eta bai, poza, poza. Jaungoan komentatzen genuena, cirreta begiok eta hori bi ojazuar eta, eta naiarrebak eta baina beraiek esate dute beti elkarzitan Nik John Martinez eta Irak Kurnillon ba, disfrutatu ibertsula arrebakin batea, tazeak elkarreki tutatzen ere horitzala izango zopua tzea. Baina hoik, ute, buk, orreana, tea, holtzara, orita, bai. ez nion Jon baina hori disfrutatzen dutego jendean aurrean atea, goltzara tal Nerbilio punto horita, ta 44 janai gurasoengatik. Claro, hori. Eh, ba, beste modua da. Es que no vale, es este la suya hirio nerbioa bi adrenalina. Hoy este, vale, este vale, modo bateño va de vale. disfrute, hombre. Oian, hola, Rico, Erriati, he colleu, vi Oiarzuar esa temporada finalan, hoy de este aquí cerca comi, Olimpiada, ¿sabes? Vi Oiarzuar, ahora ahora me gustaendo hemen kultura, copia bere, beraien lana haiten dute laondo, eh, perdona estar. Pobre. Fue bueno, bueno, saisanos usted. Bueno, a ver, santo un bustilla aquí en se valora sello 12 un rutía peila halka pizcada se, yo, no se... Uruertía, Bueno, azpiritura maian edo lehen hori esan dugu, ez hor dago pendiente aspaldiko eskaira hori eta hor e, gauza izango beginia, ba, planifikazio ekonomikoak e, aukera bat eusten eta, bueno, ba, udaletxean, ja ez da kulturako za bat egin bat bakarra udalak ikusi berdu bat zein berzio prioritario da azkaren. eta hor horre apauzon bat ikusiko alikizake, pues, e, 2000 abila ba, asierra esan dume zela legialdi bukaerako diseinatzeko proiektu bat edo pues oso garantzi zuen gozitzen Eta gainontzean ba, nik ingo nioke jende animo, eman, esan eut, animatu, ba jarraitu, berdu bohiazunen kultura oso bizia da nehirutzain elkartek asko protagonizatzen dutela eta nehirutzain hori aberrazgarria ba, Zergatik, ba, zeuk parte hartzen dezunean, ba, zeuria bezala sentitzen dezdu okertutasun hori ez da, ba, Leno Asirek izan duena, ba, erriki eh, askotan pixuki diak Joontan oso inguruko sentituta norbeak antolatu edo proposotako gauzat Hortan jarraitzea E, krisi hau ez da bihunetan ezu aldaingo bihunetan krisi honek baina bueno noizbait aldaingo duta albaldi malitzake baume beste buru austego era uzpen ematen dizkion bak hasi udala etxea jun trastekatea se antolatut bueno, erreztasun pizka edukitza e, azpiegitura mailan albaldi <gülüyor> eta da ba, yeah. eh ba pizka bat ba aurrekoleraldiko gildo beretik raitu ez ba sustatzen pizka bat erritikan sordadin kulturgintza eta aurtengo bat dugue erronka batzuk jarriak ba azpiegituraletik anibidez ba bai e, liburutegiko telatua e, partida bat e, jarriko du jarriko da udaletekan ba geia e, itotilak eta dena daute eta goian ganbaran ba badaude bai liburu oso garrantzitsuak eta eta bueno pena litzak egaltzia ez eta bueno aurten ba esfortzu eingo du eta errtelatuko da liburutegiko gaina eta bestalde Babai jarraitu pixka bat indartzen, a liketa baliabide bali geien jartzen, auzo, auzo jaietako, eh oiartzunen eh kulturgitan da biztarain beste eta beste elkarteri el gausak erraztu, Joseanik esaten duen bezala. Eta eta, eta hortan egitasmo berrilen bate bai badago, jungo genak jundiana ikusten aber nola nola ateratzen den. Uhum. eta hoxe, eta... Bueno, oza, animature baile, gabon hauetan txurtur euskal tza bilguneak agenda oso politia eta potentia, potentia teradu, eta... Bilea eta Bai, bai, bai, bai, bai, gotxi beti egin eta nigu al, txurturreko zenbatek intzak, etzekiten hori nikan orduak, zunizizamu zera Baina, 3 da, kartel, pilla bat bat, juzte eh, plaza inguruan eta eta... Eta guztetan, berdu ta ereki bueno, hemen zer dakago pop pop pop seguratsu da eh ba hoy ez ta sortu zuten o dula bi joan aurreko legialdian sortu zen eta ni horra sortu zutela ba hidurreta izan ordu zinegozi ta bueno eta jonda jendeak eskatzen zuen ez agenda kultural hori bueno kultura bakarrik za eh kirolekoa esialdiko sai kitalde pila ba pasartzeldi eta bueno ba horren berria nola eduki ez za poz genteen interneten sartzeko etxura otenak ez ialako plaza nimitzen hor lanera jouten dialako etxe guztietan sartzen dezuelako tresna bat eta urtxe daka zufri hori gainen jartzeko eta baina betek guztietan dauna Elkarte gehenek hoi hartzunen ja hoitura badak eta zuzeneko komunikazio dukitzeko hoi hartzuneko komunikazio harturadunak ez dakana, bedo zerraitea pleanteatu nahi duen nagoa badaki komunikazio arraba hoi hartzun erregel eta eta... eta bukazteko hoi hartzitzu ere garrantzitzu ere, ez tegitamen irraztetik ganez Udaletxeak ematzen dut babesa, irrati euskaldu matei ba, bai, bai, bai. Oharzolde guzti etzuten dena mm. e, Azkotain baiztugu deurtzen beharrezela, baina nik uste izpotantzia dela eh? e, Uyaztu irrati guztiak zela izatea hemen bai. Ez herri askotan, eh? emak edatua herri txikina dalo jartzu Eta zei irratia den, zain dut, ez? ez? Yes? Bai, gaur egun komunikabidik zoritxarrez Ubalan eta instituzioan laguntzi gabeztak gau atorkizunik Eta bono eskerrake eman, bat entxugu askotan eta... Ha, Josean, bai. eus dut, zela dela ez, e, orgullu Bai, irrakibiltasio ona bi hartzenen. Eske zuke esan dezu, ez da herri askotan ematen den fenomeno bat eta bueno, baita desuen langilek esatu, euskal prentsak arazoak da dauzka sustitutitzeko oraindik ere. Bueno, prentsak oro har dauzka arazoak, bestean pues, publizitatea, asko jetzi dielako. Ba, imaginatu euskal medioak, ez, eta bueno, leno esan duen bezala, igual ausartu in berdugu, ez dirua zertan gastatu berdugu errepidetan eta se, bueno, hoik ere beharrezkoa berreskuadira eta ospitalak, da infrastruktura hauek, incluso gure kasuan ba, 3.80%ak bare Jo bat. Ben, oietan agarratzen situ daia. bizitza eta bisipoxori eta herrien herriaren arteko komunikazioa garrantzitsu da. Eh? Ba, nik uste. Eh, ba, nik uste bai. eh, Ba, oso importantea eta nik uste oiarzunik atilla ja eh oso zabaldua dola herria, herriak maite dula irratia irratia daiteko modu hau gertukoa, euskalduna, mm -hmm. euskal kulturan baitan multzen dena eta nik uste gure ardura dela ere, eh, hori mantentzia ikarraitzial sortresna baliagarria da zabaltzeko oihartzungo mezuak gure artean egu elkartzeko mm -hmm. eta jotsenak esatuen du bezala euskeraz lan iten duten medio audio edo prentzakoak gutxi, gutxi dira gutxi, gutxi sustatzen dira instituzioetatik eta eta aldugunok beintzat esforzua egin berdu bueno, proia pizkatileu baina hala du bez bai bai hala da da tengo ben ungu bestela sea He kiroletan atetzen den emaitza ta nuncskoen jentza nonaitzu hori. Bera, verdad, verdad. Bueno, ya, eh, bukatzeko, ja opor bazuk, eh, zatuko hitzugu, eh, gaurtik eh, ba? ba, ba, bueno, ba, eh? ba, es, o sea, plan beran ze ta. Uan Bueno, luego bazuk ja Ya zaspillas. Zaspillas, bet ama betzian bueltan. Betzian bueltan. Urdunikaziko ta zasker eta porroma. Vale, vale. Baika. Eh, eh, orduan, bueno, ilustut eh, sea. ¿Esa tendo alguna? ¿Ondo seguí? ¿Y tú? ¿Te parece poco torzecada? Ay, eso, eh. Ya, sí te gustó Andalguea. Vale, gusta. Hombre, tú di, a ver, necesito nen. Bueno, un regunador olea torrever en plaza, yo te engaño ya suena. Ya, ya, ¿sabes? Otro, ¿sabes? Anda, anda, anda. Bai, bai, bai, yo soy torto de gesti, esta cosa te político va a tube seridor. Bueno, persona deja hasta ahí, Persona deja hasta ahí. Bai, bai, bai, chico, la gaure réplica pena. Sorri Trizal, está Vale, Venga. Yo.